9. fejezet Dennis Carpeter, a lányi Fred egyedül nevelő anya, majdnem 5 éve volt már a New Star 990 nevű magazin műsorházigazdálya, és mindenki csak úgy emlegette, a szuka. Véletlenül került a műsorban, de éppen ezzel a véletlenül szinte sorszerűen sikeressé tette a rádiósót. Négy évvel és 9 hónappal korábban, októberben, Dennis még fél óránként félperces közlekedési hírekkel jelentkezett. A délelőtti stábműsorvezető, Buzz egyikre egyik a washingtoni börtönből telefonált, ahol hét különböző vád merült föl ellene. A gyerektartás nem fizetésétől egészen az emberölési szándékkal elkövetett testi sértésig. Átmenetileg ott marasztalták az egyik vendégszobában. A gyilkossági kísérlet a sok Jack Daniels és a csekély önuralom eredménye volt. Mindössze 20 percen a műsor előtt közölték dennis hogy itt a nagy alkalom, és megcsinálhatja a karrierjét az egyik legfontosabb kereskedelmi rádióadón. A hírnek elemi erővel kellett volna hatnia rá, ám Dennis akkoriban nem ő hajtott a nyilvánosság előtt szerepelni. Teljesen volt eléked a munkájával, mely abból áll, hogy a város forgalmas pontjain elhelyezett rendőrségi kamerák továbbította képeket figyelte a monitorokon, s ha balesetett észlelt, kerülő utakat javasolt a dugóban tehetetlenül velvődő ingázóknak. Ám Dennis elég okos volt ahhoz, hogy meglássa az ajánlatban rejlő lehetőséget. Akkoriban lányai, Laura és Erin még csak öt évesek voltak, s az ovoda és a lakbér mellett a betövőre is alig mutatta. Egy szociális munkás barátnője mondta, hogy jogosult volna élelmiszer támogatásra, de Dennis ezt visszautasította, nem akarta volt férjének, Bernienek megszerezni azt az erőmet, vagy lássa, amit könnyör adományokból tartja fönn magukat.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 Remélem a cellájában fog megrohatni, és közben a raptársai megtanítanak neki egyet -egy a szexről, amit eddig nem ismert. A következő négy órában Denis kirohanásokat intézett Amerika Szociális Intézmény rendszere ellen, és nem habozott olyan derületeket is érinteni, amelyek egyébként tabu témának számítottak. Pozícióját, mint a nők jogainak élharcosa alapozta meg, támogatva az abortusz választásának jogát, ha azt a körülmények indokaját,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 Az első adás alatt a vonalak égtek a hívásoktól. A telefonálók vadol vitatták Denise nézeteit. A döntő pillanat azonban akkor jött el számára, amikor Barbara a vilcsinai Allingtonból betelefonált. Nem sértésnek szánom, Denis, de olyan benyomást keltesz a stílusoddal a rádióban, mint egy rossz szimbolatú szuka. Teljesen igazad van Barbara, felte Deniz. Nem csak úgy egy szuka vagyok általában, hanem én vagyok a szuka egész Washingtonban. Abban az iparágban, ahol a piaszképes egyéniség a siker kulcsa, Dennis megtalálta a szerencséjét. Egy hétre rá a fizetése már ötszövesére nőtt, után addig példanélkül álló módon három évre kizárólagos a szerződést kötöttek vele. A szuka mindazt képviselte, amiről általában úgy vélik, hogy a rádióban csak kudarcot valhat. Egy négerd nő,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 Már a két washingtoni napilapon is nyilvánosságot kapott, s a kereskedelmi sajtóban is jelentő szerepetet szed. Nagyon Gói szerintem ezt úgy látta az életet, amilyen az valójában. A legtöbb amerikaihoz hasonlóan tevékenységében őt sem vezérelték rejtett politikai célok, politikai ambíció pedig végek nem, így amikor kimondta, amit gondolt, az igazság szólt belőle, az igazság, amelyel a hallgatósága is azonosulni tudott. Egy évvel és egy hónappal azután, hogy a Toksó házigazdája lett, Erik a Zamóra behívta őt az iratájába. úgy festett, mint egy kisfiú, aki rögtön sírva fakadt, ha nem mondhatja el az igazságot. Hallottam, amikor Marekkel a műsorigazgató valakivel beszélt telefonon. Képzelt, kiterjesztik a műsor bár Denis minden szót hallott, zamóra lelkesedősének okát egyelőre nem fogta fel. Hm. Miért tűn meg? Hát te mi érted? Minden fontos kereskedelmi rádió leadja majd a műsorainkat. Az egész ország hallani fog minket. Denis egy hosszú percig kitetlenkedő bámult rá, kezét a szájára tiszta. Ó, te jó ég, Rick. Komolyan beszélsz? Igen, halálkom komolyan. Gondolj csak bele. Milliónyi hallgató a keleti parttól a nyugati parti, és milliónyi dollár a zsebedben. Nádike utolsó mondata végképp elállította Dennis lélegzetét, szételegni kezdett. Nem, csattant fel. De inkább csak úgy magában. Ne bele magunkat olyasmiben, amit egyelőre csak mások telefonbeszélgetéséből sejtesz. Ilyasmivel úgysem esett meg. Sejtésről szó sincs, tiltakozott Nádike. Pontosan tudom, mit hallottam. Rólad beszéltek. És azt mondták, hogy ország szerte fognak minket sugározni? Igen. Hazudsz. Erike felnövetett. De hogy hazudok? Minden lében kanál vagyok, és folyton hallgatózom az igaz, de nem hazudok. És valóban. A műsorigazgatók még aznap megkereste Deniszt és hivatalosan közelte vele a hírt. Az első fázisban, Tampától,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 Aznap reggel a szoka műsorát az amerikai ifjúság elköcsi ramlásának asztorozásával intította, s példaként a helyi Washington Storyt idézte arról 12 éves fiúról, aki megölt egy a felügyelőt, majd meg megszökött. Az ügyész ebben az esetben azt nyilatkozta, hogy felnőttként akarja elítélni a fiút, s azt hiszem ez nagyszerű. Hányszor hallunk olyan csoportos, autós meg rabult ahogy kiterül, hogy a tettesek kiskorú szörnyetegek. 12, 13, 14 éves kölykök, akiknek annyira nincs miért élni, hogy gondolkodás nélkül elveszik az ember legnagyobb kincsét, az életét. Ami engem illet, unom már az ilyen híreket. Ami engem illet, kész vagyok nyilvánosan is követelni, hogy legyen az férfi vagy nő, kiskorú vagy felnőtt, ha szándékosan kiadja egy másik ember életét vonják abból a társadalomból, amelyben érek. Azt akarom, hogy hátra lévő éveit rács mögött töltse, hogy ott legyen, amíg el nem éri azt a kort, amikor már beszíjazható valamelyik hercik kis székbe, amelyek mostanában csak porosodnak szerte az országban. Onnan egyenest a pokolra jutott az illetők, és az örökkévalóságban kedvére tűnöltett azon, milyen vagán dolog is tilkolni. A telefonok szinte isszottak. Mire tenis befejezte mondókáját, a jelző lámpák minden készüléken sürgetően villogtak. Megikérte, hogy amit lehetséges beszél a várakozó telefonálókkal, de most nem következik. A hívók fele a gyereket akarná felköttetni, a másik fele téged, mondta Eriken Denise fülhallgatójába. A szuka káprázatosan mosolygott. Erike számára minden káprázatos volt, amit is csinált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 s a fülke üvegfalán át Erikére emelte Ónix fekete szemét. Rig, azokat szűrt ki nekem, akiknek az a véleménye, hogy a fiú ártatlan. Erike bónultott, sejjes nem feltartotta a hüvegkúját. Olyannal nem óhajtok beszélni, aki azt letni a szemembe, hogy rossz anya vagyok. Kizárólag a gyerekek felnőttként forró elítélése mellett és ellenszóló érveket akarom megjutatni, Továbbá a fiatalkorú bűnözés visszaszorítására tett javaslataikat. Meg lesz, Dennis, mondta Erike. Húsz másodperc múlva vége a reklámnak. Az első hallgató Robert a négyes vonalon. Azt hiszem töred. Dennis színleg lelkesedéssel ból Ideális kezdésnek hangzik. Erike a kezét feltartva öttől visszafelé számlált, aztán intett. Adás. Ismét köszöntjön neked a stúdióban a szoka.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 ahol egy bizonyos Barb várakozik. Köszönöm, Robert, azt kell mondjam, egyet önnel. Most pedig Barb következik, aki ugyancsak élő adásban van a szukával. Halljuk a véleményék, Barb. Halló? Szólat meg egy félénk, 22 év körüli lányhang Szia, Barb, élőben beszélgetett a szukával. Ó, szia, Barb vagyok. Köszönöm, hogy fogadtátok a hívásomat, szó. Igen, mondd csak ki, bátran szuka. Így hívnak, az is vagyok. Barkuncokat. Azért közt, hogy fogadtátok a hívásomat? Na, mond csak ki, különben már is leteszem. Kivele? Hello, Suka? Á, nem akarom, vihogat szavart a narány. hogy nem, csak könnyedén, ahogy én is itt beszélgetek a a hallható milliónak füle Suka. Nem megy. Ugyan már? nagy no, segítek Egész is ki mondatot. Jél maga egy... Suka. Barb esutakva alig hallhatóan mondta ki. Oké, okay, Barb, kezdetnek nem rossz. Próbáljuk újra, de most már érinkem, felszabadultam. Te rohadt, suka. Na, ez sokkal jobb volt. Most fussunk neki harmadszorra is az aranyért. Mondd, hello, suka. Hello, suka, mondta Barb nevetve. Hocs, mint suka. Hocs, mint suka. Rohadt, Te egy igazi rohad suka vagy egy bütös, suka. Barb most már jó izdvér nevetett. Rohadt, suka. Te egy igazi rohad suka vagy bütös, suka. Denis tiltakozott az asztalra csapott. Az áldóját végül mégiscsak sikerült. Nem jobbik? Te hagyd, nem, egész más. És még örülhetsz, hogy a rádiós neve mondjuk nem vagina. ott a vonal végéről. De lehetnék akár Hehezacskó is. Képzel csak el? Helló Amerika, nem uvaszták el, meghallgatni a Hehezacskót? Denis maga is röhögni kezdett. Akkor a pasikat kéne bátorítanom, hogy ki vele? Nos Nagypart, jót mutatok.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 Mindkét telefonáló úgy gondolta, hogy néhány semmiben sem különbözik a többi gyilkosztól. Eljött az idő, fogalmazták meg a hallgatók, amikor az embereknek felelősséget kell vállalniuk a jó és rossz tetteikért egyaránt. A bírák túl messzire mentek a bűnözők jogainak védelmében, és ennek a törvénytisztelő többség istenek a levét. Denis ezzel a legteljesebb mértékig egyetértett. Néhány húsz percig ült a nagy szélén, és hallgatta a sok-sok idegen felnőttet, akik ítélkeztek érkeztek veledte. Hogy mondhatnak ilyesmiket, hiszen ott sem voltak. Nem hallották Fiki Heris fenyegetéseit, és nem érezték szorongató kezét a torkukon. Nem tudták. Sorozni meg nem is izgatta volna őket, hogyha nem ödi meg Rikit, akkor Riki öli meg őt. Nem látták az eszelős tekintetét, és nem a szét az agyuk, amikor a szemük közé vágott. És nem látták a vért.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 Az pedig, mint hazugság. De ezen talán képes változtatni, hát nem. Mindössze fel kell venni a telefont, és felképp nem ősolt. A számot megjegyezte, épp elég mondták. Felveszi a kadrót, elmondja, mi történt, és tisztánomassa magát. Persze, alig, ha lesz ilyen, egyszer, nem fognak írni neki. Ez a nő majd guntűzt belőle, lehagyja a sárga földig. Ő meg csak feliszkodja magát, visszatérnek a nemképeit,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 az angomból bekapcsolt, aztán hosszú percekig csak ült csendben bámulva készüléket. Végül a szabad vonaljelzés némes recsikő hangra váltott, mire néthen gyorsan kikapcsolta. Mély lélegzetet vett, majd újra benyomta a gombot, és beütette a szuka 800-zal kezdődő számát. Felfigyelt rá, hogy a telefonszám gombjai tustón üzemmódban egy honnan pittyennek. Az otthoni készüléken gyakran azzal szórakozott, hogy kis tallamokat sihojt ki a különböző gombok Aztán a füléhez emelte, de foglaltat jelzett. Néthem megkönnyebbült, feszültsége feladódott. Megalább megpróbálta. Nem sikerült a kísérletet megtette, és talán elég is, vagy mégsem? Aztán még, vagy két percig hallgatta a gyors végül úgy döntött, hogy nem, mégsem elég, egyáltalán nem. Újra tácsázott, aztán újra és megint újra. Mindannyi mással beszélt. Kilencedik próbálkozására, amikor már majdnem automatikusan újra benyomta a fresh-t és valami furcsa hangot hallott a készülékben. Ritmikus, pozzálló jelzés volt, majd végre becsöngött. Miután a fiú úgy érezte, hogy ott 105 csengetet, valaki végre felvette. Itt a szoka mondta a hang. Miről ohajt beszélni? Erről a négyhámbér ügyről. Felt a fiú.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 Ám alig, hogy kinyitotta a száját, Enrique észkatott hangja hallatszott a felhallgatójában. Mindenképp fogad a hatos vonalon a hívást, mondta. Dennis iszó pillantást vetett a producerre, egy csoda, hogy a kettőket elválasztó üvegfal nem olgat meg tőle. A toksó Rádió egyik legfontosabb alapszabálya ugyanis az volt, hogy a műsorvezetőt soha nem szabad félbeszakítani, amikor beszél, vagy beszélni készül. Denis pillantásából Elrike megértette, hogy a karrierjét kockáztatja, ezért magyarázatot adott. Egy srác az, aki azt állítja, hogy néten béli, az a néten béli. Szerintem igaz az mond. Denis felre de, teljesen elvesztette gondolta gondolatinak vonalát. Ha ez igaz, valami ék rengetőnek lehetnek föl a hallgatók. Némi szület után, mely miatt a rádió közelben lévő közül többen azt hitték, hogy megszakadt az adás, Denis visszanyerte a jelenlétét, és gyorsan elpúcsúzott a pszichiátertől. Köszönjük, doktor Ennyiből is bőven megértettük, mit akart mondani. Az én gyerekeim bizonyisten, mint jóval fiatalabbak, 15 évesnél, de pontosan tudják, mi a jó és mi a rossz. Ezzel megszakította a vonalat, és nagy levegőt vett. Nos, úgy hiszem, egy hírességet köszönhetünk a telefonálók között, feltéve, a produszenem igazat mond.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 olyas valaki, akinek a becsületessége felül nem lehetett kétség. Dennis nyomban elkezdte felülvizsgálni a néthenről alkotott képét. Michaels már is tapasztalta a kevés alvás következményeit, és a kávétól, amivel fel akarta magát frissíteni, olyan gyomorosabban lett, hogy úgy érezte, az üveget is meg tudná emlészteni. Bár tudatosan szinte fel se fogta, hogy szól a telefon, automatikusan odanyult, és már az első csöngetés után felvette a készüléket. Michael Szadnagy, szólt bele! Petrelli, mondta a hang a vonat túlvékén. A francba más nem is hiányzott. Jó reggelt, Jé, Daniel. Láttam, már korán a kamerák A hallhaton izgatott Petrelli elengedte a fülem a kunyasnak szám pedig ez nem volt jellemző rá. Kapcsolj be a szukát! vakkantotta. Hogy mondjak, kérem? A rahat rádiót kapcsolja be, a szokamúnsarát, a bérfiú éppen vele beszél. Nem, Svintli? Majköznek ezébe se volt sírni. Tudta, hogy nem szalaszt el semmit, hiszen az adást meghallgathatja majd Magnó szalagon, mert valamelyik puszkóbe beosztatja biztosan felveszi, és sietve eljuttatja felettesének, ezzel is jelezve, milyen lelki végzi munkáját. Nem, de rá Petreli. Kapcsolja be és figyeljen! a végeztek, újra hívom!